Нахилившись до жіночки, солоденько провадив далі. «Ми кинемо вас до камери з проститутками». «У нашій країні нема проституції», – пробелькотала Максова сусідка. «Ха-ха, є, дорогенька, є!» «Ми кинемо вас до камери з такими жіночками, яких ви ще ніколи не бачили». Жриці кохання чекають на вас Пухкенька й тепленька вижиночка. Вони з'їдять вас без хліба. Вони навчать вас кращим манерам. Тоді Клавдія Миронівна здасться вам ангелом небесним. Зрозуміло? Я, я все, я все зрозуміла. «А тому швидко розказувати, поки я добрий». Вони приїхали, привезли нову ванну і занесли її до хати. Там вони говорили з Клавдією Миронівною, про що невідомо. Потім вони винесли стару ванну, повантажили її на машину і поїхали. «Хто такі вони?» «Троє. Один високий, русявий» одягнутий у синій спортивний костюм, другий мого зросту у курці, третій водій, чорнявий, з вусами, курив. Машина. Машина – світлоголубий газон із будою. Номера не запам'ятала. А буда сіра з блискучим дахом. Дверці в буді пом'яті. Ваша версія. Вони винесли Клавдію Миронівну у ванній. Навіщо? Не можу знати. Ще якісь подробиці? Один із них вимагав, щоб я дала йому горілки. Видали? Ні, я за тверезий спосіб життя. Максима Анатолійовичу, ви чуєте, звернувся оперативник до чоловіка, що переминався з ноги на ногу. «Ваша сусідка Емма Павлівна – свята людина. Даремно ми хотіли відправити її до проституток. На вашому місці я б пишався таким сусідством». Смай тільки посміхнувся на те. Посмішка в нього вийшла кривовато-масною, вона, як завжди, не віщувала добра. Еммі Павлівні навіть здалося, що в кутику Максового рота Виразно блиснуло гостре вовче ікло. Як і годиться старим людям, дружба зі сном у баби Світлани була химерною. Оскільки доля тепер відводила їй для спання не так уже й багато часу, набагато більше для зітхання перевертання з боку на бік у своїй постелі, а інколи й простого чекання ранку, сни були динамічними, швидкоплинними. Зате кольоровими й реалістичними. Бабі світлені вже давно перестали снитися роллсройси і золотисті струмені шампанського у пелені рожевого туману, символи американського добробуту, омріяного раю, в якому подруги завжди кружеляли, освітлюючи панорами сновидінь своєю безтурботністю. Відтривожили й покинули бабу чорні химери кошмарів. Життя ж бо раніше вдиралося й у сни моторошними щупальцями колишніх гріхів. Лебезунниці давно перестали снитися чоловіки. Натомість їй почали приходити у вісні, здавалося б, якісь малозначимі картини фантазії, переповнені, однак, дивовижною і не менш тривожною символікою. Старі люди – за своєю природою схильні до безнадійного прагнення розшифрувати свої сни. Очевидно, це перспектива наближення останніх днів сповнює серця прагненням довідатися, чи нема у снах якихось ознак передвісників зустрічі з невідомістю смерті. В такі хвилини земна дійсність прожитих років підсовує переоповідані історії та факти з людських снів, котрі нібито збулися, справдилися, підштовхнули когось до якихось вчинків. Так, людські мізки віднаходять у схронах своїх звивин давно відкладені туди пересуди й забобони, щоб тепер витягти їх, ще раз прочитати, мов, стару газету, і так відгорнути від себе важку, задушливу перину страху. Старі повертаються до того не зовсім усвідомленого дитинного стану, коли знов можна себе легко відволікти будь-яким брязкальцем чи забавкою, щоб мале старе не плакало, не гризло себе. Баба Лебезуних навіть почала любити оті сни, вони були їй, мов ребуси. Ану, спробуй розгадати. Ану, розшифруй те, що пропливло, що висвітилося.